Лю-Цесінь. Вічна життя смерті. Текст читає Сергій Оробчук. Увесь дослідницький проєкт КІІ зайшов у глухий кут. Не можна сказати, що це було геть неочікувано. Якби людство змогло легко розшифрувати прихований зміст казок і юнтяньміна, то й тресольоріанам це було б до снаги. Тому всі розуміли, що істине послання має бути дуже добре сховане. Експерти пізгруп почувалися повністю виснаженими. До всього ж, їх іще надзвичайно дратували статична електрика й гострий запах у екранованій від в кімнаті. Крім того, кожна підгрупа поділилася на протиборчі табори, які підтримували різні інтерпретації текстів казок, через що не вщухали сварки. У експертів КАІ поступово почали виникати сумніви, що в текстах трьох казок дійсно містяться якісь змістовні дані, які можуть бути корисними для стратегічного розвитку людства в майбутньому. Здебільшого ці сумніви виникали через особу самого Юнтяньміна. В докризову епоху він встиг отримати лише ступінь бакалавра, що за обсягом отриманих знань було менше, ніж у сучасного учня середньої школи. До того, як він зголосився взяти участь у проєкті «Сходовий марш», Юнтяньмін мав лише вкрай обмежений досвід виконання професійних завдань базового рівня і не брав участі у передових наукових дослідженнях, не кажучи вже про розробку якихось теорій у фундаментальній науці. Хоча не варто було відкидати можливості продовження його навчання після перехоплення, клонування і воскресіння, спеціалісти вкрай скептично ставилися до вірогідного опанування ним супертехнологій Трисоляріан і тим паче досконалого розуміння їх теоретичного підґрунтя. Але з часом справи пішли ще гірше. В роботу КАІ почали втручатися зовнішні чинники. Спочатку всі експерти, і затято, працювали, щоб розгадати секрети виживання людства в майбутньому. Але згодом у роботі пізгруп почало відчуватися лобіювання інтересів різноманітних політичних утворень і зацікавлених сторін, таких як Об'єднаний флот, ООН, уряди різних країн, транснаціональні компанії, світові релігії. Вони воліли сприяти поширенню інтерпретації текстів казок згідно з політичними доктринами і власними інтересами, використовуючи процес тлумачення отриманої інформації як черговий інструмент пропаганди своєї політичної волі. За деякий час тексти казок перетворилися на порожню тару, куди кожен охочий намагався запхати потрібний собі зміст. Через це суперечки всередині підгруп між прихильниками різних інтерпретацій текстів ставали дедалі більш заполітизованими формалістськими, що викликало загальне невдоволення. Однак той факт, що інтерпретування текстів казок юнтерміна зайшло в лгой кут, мав і позитивний ефект. Людство було змушене відмовитися від сподівань на порятунок завдяки диву. Насправді широкі маси населення і не плекали подібної надії, бо їм не повідомлялося про існування цих текстів. А відтак тиск низів змусив керівництво Об'єднаного флоту і Організацію Об'єднаних Націй змінити головний вектор зусиль, перемкнувши його із розшифрування текстів казок і Юнтяньміна на пошук можливостей для виживання людської цивілізації на основі вже опанованих технологій. За космічними мірками, знищення Трисуляриса сталося просто під носом у людство, тож воно могло проводити всебічні детальні спостереження за знищенням зоряної системи і таким чином накопичити чималу кількість даних. А оскільки знищена зірка масою розташуванням у головній послідовності дуже нагадувала Сонце, людство могло отримати доволі точну математичну модель майбутньої катастрофи за теорією темного лісу. Направду кажучи, ґрунтовні дослідження в цій галузі розпочалися одразу після того, як сонячної системи досягли випромінене світло і підтвердження руйнування світу Трисоляриса. Отримані результати сприяли зародженню проєкту «Бункер», який відтіснив на периферію розшифрування текстів казок Юнтяньміна і привернув небувалу увагу всієї міжнародної спільноти. Витяг із минулого поза часом. Проєкт «Бункер. Ковчег для цивілізації Землі». Один. Прогнозований час завдання удару по сонячній системі. Оптимістичний сценарій – 100-150 років. Базовий сценарій – 50-80 років. Песимістичний сценарій – 10-30 років. Відповідно, будь-які плани виживання людства слід розробляти, виходячи 70-річного циклу. Друге. Загальна чисельність населення, яку необхідно врятувати. Враховуючи результати моделювання на підставі даних, про швидкість зменшення чисельності людства через 70 років у Сонячній системі житиме загалом від 600 до 800 мільйонів людей. 3. Прогнозований розвиток подій після завдання удару за теорією темного лісу. На підставі даних спостережень за знищенням однієї із зірок у системі Трисоляриса була розроблена математична модель катастрофи за умови, якщо аналогічний удар буде завдано по Сонцю. Проведені розрахунки засвідчили, що у разі враження Сонця фотоїдом, усі планети земної групи будуть знищені. На початковій стадії катастрофи після завдання удару випаруються Меркурій і Венера, а Земля, хоча збереже частину своєї маси та сферичну форму, втратить усю кору і частину мантії, що зменшить її радіус на 500 км. Радіус Марса зменшиться приблизно на 100 км. І з часом швидкість обертання навколо Сонця планет земної групи вповільниться. І унаслідок тертя, об назовні зоряну речовину, вони поступово знижуватимуть висоту орбіт, аж поки не вріжуться в залишок ядра Сонця, де і зникнуть назавжди. Математична модель засвідчила, що руйнівна сила від вибуху Сонця, включаючи вплив випроміненої радіації та розсіювання зоряної речовини, обернено пропорційна квадрату відстані до об'єкта. Тобто, зі збільшенням відстані від Сонця, руйнівна сила Різко зменшується, що дасть змогу планетам зовнішньої частини Сонячної системи, як-от Юпітер, пережити удар. На початковій стадії катастрофи поверхня Юпітера зазнає відчутних руйнувань. Але його внутрішню структуру не буде пошкоджено, в тілі й більшість його супутників. Сатурн, Уран і Нептун отримують лише незначні ушкодження поверхні без впливу на їх будову. Росія-назоряна речовина певним чином оплине на орбіти цих планет, але з часом викинута Сонця-матерія, утворить спіральну туманність, кутова швидкість і напрямок обертання якої збігатимуться із напрямком руху планет-гігантів, таким чином вона й надалі не матиме впливу на їхні орбіти. Тож цілком ймовірно, що чотири планети-гіганти – Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун – залишаться неушкодженими після завдання удару за теорією темного лісу. Це важливе припущення і лягло в основу проєкту «Бункер». 4. Відкинуті плани порятунку людства Перший. План міжзоряної втечі технологічно абсолютно не здійсненно. Людство у відведений час не зможе розвинути технології для здійснення масштабних міжзоряних перельотів. Загальна кількість евакуйованих осіб становитиме лише одну тисячну частку людства. До того ж, ймовірність того, що ці кораблі по рятунку досягнуть придатних для життя екзопланет швидше, ніж закінчиться паливо чи виснажиться їхні замкнені екосистеми, є вкрай невисокою. А оскільки скористатися цим планом змогла б лише невелика частина населення Землі, він був визначений таким, що порушує базові цінності і моральні норми людства і може спричинити жорстокі потрясіння та тотальний крах людського суспільства. Другий. План переміщення на значну відстань. Низка ймовірність можливості технологічного втілення. Цей план полягав у зведенні людських поселень посеред космосу на значній відстані від Сонця що дасть змогу гарантовано уникнути негативних наслідків його вибуху. Згідно з проведеними розрахунками, які спиралися на рівень захисту наявних людських космічних міст, безпечна відстань від Сонця становить 60 астрономічних одиниць, тобто виходить за межі поясу Койпера. Проте, ця частина космічного простору досить бідна на ресурси, тож знайти сировину в достатній кількості для побудови космічного міста буде складно. Крім того, навіть якщо таке космічне місто буде збудоване, Внаслідок проблем із тими ж ресурсами, люди стикнуться з непереборними труднощами виживання. 5. Проект Бункер Використання чотирьох планет-гігантів як щитів для захисту від вибуху Сонця внаслідок удару за теорією темного лісу. Планувалося зведення за кожною з чотирьох планет космічних міст на достатній площі для переселення всього людства. Ці космічні міста мали розташовуватися досить близько до поверхні Юпітера, Сатурна, Урана і Нептуна. Проте не обертатися навколо них як супутники, а рухатися навколо Сонця синхронно з планетами. Завдяки цьому міста завжди лишалися без протилежного від Сонця боку планет і не постраждали б у разі вибуху світила. У планах було спорудження 50 космічних міст, кожне з яких могло стати домівкою для близько 15 мільйонів людей. За Юпітером і Сатурном мали розміститися до 20 таких міст, ще 6, -6 – за Нептуном і останні 4 – за Ураном. Матеріали для будівництва космічних міст брали б із супутників чотирьох планет-гігантів, а також кілець Сатурна і Нептуни. 6. Технічні аспекти реалізації проєкту «Бункер». Більше затребуваних для реалізації проєкту технологій уже давно і місно опановано людством. Об'єднаний флот має великий досвід спорудження космічних міст і відповідну робочу базу на орбіті Юпітера. Очікується, що деякі технічні завдання, які на сьогодні ще не мають вирішення, як от постійне позиціонування міст із протилежного від Сонця боку планет, будуть успішно виконані у відведений проміжок часу. Оскільки космічні міста не обертатимуться, як супутники чотирьох планет-гігантів розташовуватимуться на близькій до поверхній відстані і одночасно мають залишатися нерухомими відносно самих планет, потрібно вирішити питання зі встановленням потужних двигунів для протидії гравітації і збереження потрібних параметрів орбіти. Спочатку міста планували це розміщати у точці Лагранжа, L2, системи Сонця. Відповідна планета, яка є точкою гравітаційної рівноваги із зовнішнього боку планети-гіганта. Подібне рішення не потребувало додаткових зусиль для підтримки постійного перебування в просторі, однак швидко з'ясувалося, що відстань від точки Лагранжа до планети-гіганта завелика, аби її поверхня могла виконати роль щита від вибуху Сонця. 7 виживання людства в межах Сонячної системи після завдання удару за теорією темного лісу. Після знищення Сонця потреби космічних міст будуть забезпечуватися енергією від термоядерних реакторів. До того моменту Сонячна система матиме вигляд спіральної туманності, а збирання розсіяної зоряної речовини, яка у великій кількості утвориться після вибуху Сонця, слугуватиме майже невичерпним джерелом палива для термоядерних реакторів, не становитиме великих труднощів. Слід зазначити, що за потреби ще більша кількість палива може бути видобута із залишків ядра Сонця. Це задовольнить довгострокові потреби людства в енергії. Кожне космічне місто може освітлюватися власним штучним Сонцем із рівнем випромінювання, ідентичним тому, яке досягало поверхні Землі до вибуху. З точки зору енергоефективності, подібна схема енергопостачання буде на кілька порядків ощадливішою ніж освітлення природним чином до вибуху Сонця, оскільки космічні міста споживатимуть ядерне паливо в сотні мільярдів меншій кількості, ніж саме Сонце. У цьому контексті знищення світила зупинить надмірну витрату ядерного палива для термоядерного синтезу в Сонячній системі. Після удару, коли нововиникла спіральна туманність повністю сформується і стане стабільною, всі космічні міста зможуть залишити свої схованки за планетами і шукати, більш пристосоване для постійного базування місце Сонячній системі. Таке місце може перебувати на певній відстані від площини екліптики туманності, що дасть змогу уникнути негативного впливу на орбітальні параметри міст та водночас повертатися в туманність для збору різних ресурсів. Оскільки вибух Сонця знищить планети земної групи, то більшість різноманітних мінералів міститимуться в цій туманності, що лише спростить їх видобування та обробку і дасть змогу збудувати ще більшу кількість космічних міст. Якщо взяти до уваги прогнозований об'єм мінералів, сконцентрований у туманності, то єдиним обмежувальним чинником для зростання кількості міст є запаси води. Проте лише на Європі супутникою Пітера, розвіданих запасів води достатньо для підтримки життєдіяльності тисяч космічних міст із населенням 10-20 мільйонів кожне. Європа направду, багата на водні ресурси. Її поверхня повністю вкрита океанами глибиною до 160 кілометрів, об'єми запасів води, в яких перевищують всі земні океани разом узяті. зяті. Також значна кількість води опиниться всередині самої туманності. Отже, після завдання удару за теорією темного лісу, залишки туманності в сонячній системі можуть забезпечити комфортне життя десяткам мільярдів людей і надати людській цивілізації достатньо місця для розвитку в майбутньому. 8. Вплив реалізації проєкту «Бункер» на міжнародні відносини це безпрецедентний проєкт з побудови нового світу, досі не бачених в історії людства масштабів. Найбільшою перешкодою його старту вважаються не технологічні перепони, а ускладнення в міжнародній політиці. Широкі версии населення будуть стурбовані виснаженням земних ресурсів у процесі реалізації проєкту, що цілком може спричинити кардинальні зміни у стандартах соціальної політики і економіки і навіть спричинити другий великий занепад. Але Об'єднаний флот та ООН погоджуються, що цей ризик можна усунути повністю. Проєкт-бункер передбачатиме реалізацію з використанням не земних, а виключно космічних ресурсів, що перебувають в межах Сонячної системи. Необхідні матеріали видобуватимуться на супутниках чотирьох планет-гігантів та в кільцях Сатурна, Урана і Нептуна, тож жодним чином не матимуть негативного впливу у вигляді виснаження земних ресурсів і підриву економіки. 9 Етапи реалізації проєкту «Бункер». На створення промислової інфраструктури для видобутку та експлуатації ресурсів планет-гігантів знадобиться 20 років, а будівництво космічних міст триватиме 60 років. Ці дві стадії реалізації проєкту тривають паралельно протягом 10 років. 10. Можливість завдання повторного удару за теорією темного лісу. Катастрофічні руйнівні наслідки першого удару мають змусити більшість віддалених спостерігачів вважати що цивілізацію Сонячної системи було успішно знищено. Водночас руйнування Сонця, єдиного концентрованого джерела енергії в Сонячній системі, унеможливлює завдання повторного удару з великої відстані без значних витрат для нападника. Таким чином, вірогідність нанесення ще одного удару є незначною. Подальше спостереження після знищення зірки в системі 187J3X1 підтверджують цю версію подій. Рік й епохи мовлення. Казки Юнтяньміна. Із наближенням старту реалізації проєкту «Бункер» постать Юнтяньміна дедалі частіше вислизала з поля зору громадськості. Каї ще продовжував битися над розшифруванням текстів казок. Проте ця діяльність сприймалася лише як один із багатьох проєктів Ради оборони землі. Із кожним днем сподівань на успішне дешифрування закладеного в казках послання зоставалося все менше. Деякі спеціалісти КАІ навіть витлумачили певні частини тексту як докази на підтримку реалізації проєкту «Бункер». Наприклад, чорна парасолька цілком природно вважалася натяком на якийсь захисний механізм. А теперішня інтерпретація вказувала, що камінці, прив'язані до спиць, символізують саме чотири планети-гіганти Сонячної системи. У текстах казок Юнь не було згадки про кількість спиць у чорній парасольці. Але здоровий глуз підказував, що чотирьох спиць, які буцімто символізують планети, придатні для використання в ролі щитів, для пересольки явно замало. Насправді не так багато людей вважали таку інтерпретацію правильною, але до цього часу казки Юнтяньміна стали для них чимось схожим на Біблію. Більшість уже підсвідомо шукала не справжні підказки, а запевнення в правильності обраного напрямку руху. Аж раптом у розумінні казок Юнтяньміна стався несподіваний прорив. Одного дня А зайшла провідати Чінсінь. Вони обидві давно перестали відвідувати зустрічі КІІ, сконцентрувавшись на тому, аби їхня компанія отримала підряд на будівництво космічних міст. Люство збирається побудувати новий світ за межами орбіти Юпітера, що бисумнівно є просто неймовірною перспективою для розвитку космічних будівельних компаній. Не випадково ж компанія мала назву «Зоряне на кільце», тоді як кільце планет-гігантів мали стати головним джерелом матеріалів для зведення космічних міст. Мені потрібне мило, промовила А. Ченсін проігнорувала прохання А, натомість, продовжуючи читати електронну книгу, запитала в неї дещо з курсу термоядерної фізики. Після пробудження Чінсінь узялася вивчати теоретичне підґрунтя сучасних технологій, бо в її спеціальності все перевернулося з ніг на голову. Зараз навіть найменший космічний апарат проєктувався з термоядерним рушієм і не мав майже нічого спільного з літальними апаратами до кризової епохи. Ченсінь почала з базового курсу новітньої фізики, доволі швидко опановуючи розділ за розділом. Насправді значний проміжок часу не створив нездоланних перешкод у навчанні, оскільки масштабне оновлення технологій розпочалося лише після початку епохи стримування, з отриманням знань від Трисоляриса. Після проходження перенавчання багатовчених вчених та інженерів із докризової епохи, змогли працювати за фахом у нових реаліях. А вимкнула електронну книгу Ченсінь. Мені потрібна мило «Я не маю жодного шматочка. Ти ж не думаєш, що воно має якісь магічні властивості з описаних у казках?» Чен хотіла, щоб А припинила поводитися немов вередливе дитя. «Я знаю, але мені подобаються бульбашки. Я хочу скупатися в піні як принцеса, тому мені потрібне мило». Процес миття на той час уже не мав нічого спільного з піною. Мило і інші подібні мийні засоби зникли понад століття тому. Наразі існували два основні способи догляду за тілом за допомогою ультразвукових хвиль і очисних засобів. Подібні засоби містили безліч невидимих для неозброєного ока нанороботів, які або розводилися у воді, або наносилися на суху шкіру чи поверхню предметів. Ефект був майже миттєвим. Чен довелося поїхати за в магазин, щоб знайти мило, а так само витягувала подругу на прогулянки в минулому, коли та перебувала в депресії. Опинившись на вулицях міста, що нагадувало ліс із гігантськими деревами, вони довго гадали, де зможуть роздобути такий артефакт, і швидко зійшлися на думці, що найвірогідніше побачити мило в експозиції якогось музею. Їм поталанило знайти брусок мила в музеї історії міста у виставковій залі, присвяченій предметам першої необхідності людини в докризову епоху. Світло в залі було приглушеним, а предмети у вітринах підсвічувалися потужними ліхтарями. В експозиції були представлені побутова техніка, одяг, меблі тощо. Усі експонати перебували в доброму стані, а деякі навіть на вигляд були, як нещодавно, виготовлені. Роздивляючись ці речі, Шін ніяк не могла прийняти той факт, що вони з далекого минулого. Їй здавалося, що предмети були у вжитку ще вчора. Хоча після її першого пробудження сталося багато значних подій, ці новітні часи все одно здавалися їй якоюсь казкою. Її дух уперто жив у минулому. Брусок мила лежав у вітрині разом із пральним порошком та іншими мийними засобами. Ченсінь роздивлялася на півпрозорий шматок зі знайомим вирізбленим логотипом торгової марки на боку. Мило було білого кольору, як і в текстах казок. Директор музею спочатку заявляв, що це мило – культурна реліквія, тому про продаж не може бути й мови, але потім озвучив просто космічну ціну. «За ці гроші можна збудувати невеличку фабрику з виробництва мийних засобів», – відповіла Ченсінь. Що таке фабрика з виробництва мийних засобів? Місце, де виробляють ось таке мило. Та про що мова? Я вже дуже довго працюю з тобою як генеральний директор твоєї компанії, тож мені здається, я заслужила на такий подарунок. Та й, можливо, воно ще зросте у ціні в майбутньому. Розрахувавшись за мило, Чінцін сказала, що якщо АА так хочеться прийняти ванну з бульбашками, то логічніше було б купити пляшку пінки для ванни. Але АА відповіла, що хоче саме мило, як у принцеси сказки. Брусок мила був обережно вийнятий з вітрини і урочисто вручений ченсінь. Взявши його в руки, вона відчула слабкий аромат чолину від бруска, хоча з часу виготовлення минуло понад два століття. Повернувшись додому, А швидко розірвала вакуумний пакет із культурною реліквією і зачинилася у ванній кімнаті. За дверима почувся звук води, що лється у ванну. Ченсінь постукала у двері і сказала Ліпше тобі все ж таки не приймати ванни з милом. Це луг. А ти ніколи в житті не користувалася такими косметичними засобами. Мило може зашкодити твоїй шкірі. А не відповіла. За деякий час, коли припинилося дзюркотіння води, двері ванни прочинилися. Ченсінь побачила, що А ще не роздягнена і тримає в руці аркуш білого паперу. Ти можеш зробити човник? Спитала вона у Це вміння також відмерло? Запитала у відповідь ченсінь, приймаючи аркуш паперу. Звісно, папір сьогодні теж рідкість. Чінсінь присіла і почала складати аркуш паперу. Вона, по думки, повернулася в той дощовий день під час навчання в університеті. Вони з Юнтяньміном сиділи на березі водосховища і дивилися, як танув у мряцій тумані над водою маленький папоровий човник, щойно складений нею. Їй, на думку, також спало білосніжне вітрило, опис якого з'явився наприкінці казок Юньтяньміна. А взяла складений човник і замилувалася творінням ченсінь. Похваливши її майстерність, вона зробила знак слідувати за нею до ванної кімнати. Поклавши мило на умивальник, А відрізала лезом невеличкий шматок, а потім, прорізавши дірку ближче до корми човника, вставила змилок у прорізь. Піднявши голову і загадково усміхнувшись ченсінь, А обережно опустила папоровий човник на спокійну поверхню води у ванні. Човник почав рухатися сам собою від одного краю ванни до протилежного. Ченцін збагнула одразу. Мило, розчиняючись у воді, зменшує коефіцієнт поверхневого натягу позаду човника, але одночасно коефіцієнт залишається незмінним попереду нього, внаслідок чого човник починає ніби сам собою рухатися вперед. Раптом думки Ченсінь Сінь освітив спалах блискавки. Спокійна вода у ванні перед нею перетворилася на темне безбереже космосу, і у цій нескінченній порожнечі зі швидкістю світла летів невеличкий білий паперовий човник. Проте одразу ж інша думка витіснила ці роздуми на задній план безпека ютяньміна. Згадка про безпеку ютяньміна міцною рукою перехопила вібруючу струну інших думок, одразу припинивши їх перебіг. Вона змусила відвести погляд від човника, демонструючи якомога більше невдоволення й зацікавленості в цій виставі. Човник якраз доплив до протилежного борта ванни, м'яко ткнувшись у нього паперовим носом. Тіньсінь потягнулася, підхопила суденце. І струсивши воду, кинула паперовий човник у раковину. Вона ледь стримала бажання змити його в унітаз, збагнувши, що така реакція може здатися надмірною. Однак Ченсінь більше не ризикнула опустити човник на воду. Небезпека. Хоча сама Ченсінь була схильна вважати, що в сонячній системі не залишилося софонів, зайва обережність не завадить. Вона зустрілася поглядом іза і побачила, що в їхніх очах одночасно спалахнули вогники прозріння. Вона негайно відвела погляд і втомлено сказала: я не гратимуся з тобою в ці ігри. Якщо тобі так кортить прийняти ванну, то вперед. І вийшла за двері. АА попрямувала за нею. Вони наповнили келих і вином і завели розмову на повсякденні теми. Спершу обговорили перспективи Зоряного кільця в реалізації проєкту «Бункер». Потім пригадали історії з навчання в університетах у різні часи. А далі перейшли до тем сьогодення. АА запитала, чому Чен Сінь досі не знайшла собі чоловіка до душі в новітньому часі на що останнє поскаржилося, що ніяк не може змусити себе почати жити звичним життям. Чінсін також зазначила, що в АА занадто багато залицяльників, і вона, звісно, може приходити з ними в гості, але краще по одному зараз. Вони намагалися приховати своє хвилювання за потоком слів і не наважувалися зупинитися. Їм здавалося, що як тільки вони припинять цю розмову, зникне радість відкриття, захована глибоко в серці. Нарешті, під час крихітної непомітної сторонньому слухачеві паузи, Чін Сінь зважилася видихнути перше слово. Криволінійне. Друге слово вона дозволила собі вимовити лише поглядом. Прискорення. А просто кивнула у відповідь, так само мовчки підтвердивши здогадку. Так, криволінійне прискорення.